פרק ט. לאחר שכינס את השני-מסר, ונתן להם כוח וסמכות על כל השדים, וגם לרפא מחלות, שלח אותם להכריז את מלכות האלוהים, ולרפא את החולים. אל תיקחו מאום על הדרך, אמר להם, לא מקל ולא תרמיל, לא לחם ולא כסף, ולא שתי כותנות לאיש. כל בית שתיכנסו אליו, שם תשבו ומשם תצאו לדרך. וכל אשר לא יקבלו אתכם, צאו מן העיר ההיא ונערו את האבק מעל רגליכם לעדות נגדם. הם יצאו ועברו בכפרים, כשהם מבשרים את הבשורה ומרפאים בכל מקום. הורדוס, שר הרובע, שמע את כל מה שקרה ונתמלא מבוכה. משום שכמה אנשים אמרו, יוחנן קם מבין המתים. אחרים אמרו, אליהו הופיע. ואחרים אמרו, שאחד הנביאים הקדמוניים קם לתחייה. החורדוס אמר, את יוחנן הרי אני ערבתי, ומי הוא זה שאני שומע עליו את הדברים האלה? הוא השתדל לראות אותו. כאשר חזרו השליחים, סיפרו לישוע לי, את כל אשר עשו. הוא לקח אותם ויצא איתם לבד לכיוון עיר הנקראת בית צידה. כשנודע הדבר להמון העם, הלכו אחריו. הוא קיבל אותם, דיבר אליהם על מלכות האלוהים, וריפא את כל הזקוקים לריפוי. היום נטה לארוב, והשנים עשר ניגשו אליו ואמרו, שלח את העם. וילכו אל הישובים והכפרים שמסביב, כדי ללון ולהשיג אוכל, כי פה נמצאים אנו במקום שומם. אם אולי הם אתם לאכול, אמר להם, אך הם אמרו, אין לנו יותר מחמש ככרות לחם ושני דגים, אלא אם כן נלך אנחנו ונקנה אוכל לכל העם הזה, כי היו שם כחמשת אלפים אנשים. ענה ואמר לתלמידיו, הושיבו אותם בקבוצות, כחמישים איש בכל קבוצה. כך עשו, והושיבו את כולם. לקח ישוע את חמש כיכרות הלחם ואת שני הדגים, ולאחר שנשא עיניו השמיימה וברך עליהם, בצע אותם ונתנם לתלמידיו להגיש לעם. הכל אכלו ושבעו. וממה שנותר להם נאספו שנים עשר סלים. פעם אחת, כשהתפלל במקום בודד ותלמידיו היו עמו, שאל אותם, מה אומר העם עלי? מי אני? יש אומרים, יוחנן המטביל, השיבו, יש אומרים, אליהו, ואחרים אומרים שאחד הנביאים הקדמונים קם לתחייה. ואתם, מה אומרים, מי אני? שאל ישוע. משיח האלוהים, השיב קיפה. אז, הזהיר אותם בצוותו עליהם שלא יגידו זאת לאיש. כמו כן אמר, צריך שבן האדם יסבול הרבה, שהזקנים וראשי הכוהנים והסופרים ידחו, שייהרג וביום השלישי יקום. אמר אל הכל, מי שרוצה לבוא אחריי, שיתכחש לעצמו, ויישא אצלו יום-יום, וילך אחריי. כי החפץ להציל את נפשו, יאבד אותה. אבל המאבד את נפשו למעני, הוא יצילנה. מה תועלת תצמח לאדם, אם ירוויח את כל העולם, והוא עצמו יעבד או ינזק? כי האיש... אשר אני ודברי היינו לו לחרפה, הוא יהיה לחרפה לבן האדם, כאשר יבוא בכבודו ובכבוד האב והמלאכים הקדושים. ובאמת, אני אומר לכם, יש מן העומדים פה אשר לא יטמו מוות, עד כי יראו את מלכות האלוהים. כשמונה ימים אחרי שאמר את הדברים האלה, לקח את כיפה ואת יוחנן ואת יעקב, ועלה להר להתפלל. בעוד הוא מתפלל, השתנה מראה פניו, ולבושו נעשה לבן מבהיק. והנה, שני אנשים משוחחים איתו, משה ואליהו, שהופיעו בהדר כבוד ודיברו על הסתלקותו, אשר היה עתיד להגשים בירושלים. קיפה וחבריו היו רדומים. הם התעוררו, ואז ראו את כבודו ואת שני האנשים העומדים לידו. כשנפרדו ממנו, אמר כיפה אל ישוע, אדוני, טוב שאנחנו כאן, נעשינה נע שלוש סוכות, לך אחת, למשה אחת ולאליהו אחת. ולא ידע מה שאמר. בדברו את הדברים האלה, הופיע ענן ושחח עליהם. ופחד נפל עליהם בהיותם בתוך הענן. יצא קול מתוך הענן לאמור, זה בני בחירי, אליו תשמעון. כאשר נשמע הקול, נמצא ישוע לבדו. הם שתקו, ובאותם ימים לא סיפרו לאיש מכל מה שראו. כאשר ירדו מן ההר ביום המחרת, באו עם רב לקראתו, רבי, צעק איש מני המון, אני מתחנן אליך, הבט נא אל בני, כי בן יחיד הוא לי, רוח אוחזת בו, והוא צועק פתאום, היא מזעזעת אותו עד שהקצף יורד מפיו, מתעללת בו, ובקושי מרפה ממנו. ביקשתי מתלמידיך לגרש אותה, ולא יכלו. אוי, דור חסר אמונה ומעוות דרך, השיב ישועה, עד מתי אהיה עמכם ואסבול אתכם? אבה את בנך הנה. בעוד הוא מתקרב אל ישוע, הפילו השד וזיעזע את גופו, אך ישועה גער ברוח הטמאה וריפא את הילד. לאחר מכן החזירו לאביו, והכל השתוממו על גדולת האלוהים. כאשר הכל היו תמהים על מה שעשה, אמר לתלמידיו, הטו אוזניכם למילים האלה. הנה עתיד בן האדם להימסר לידי אנשים. אך הם לא הבינו את המאמר הזה, כי הוסתר מהם באופן שלא הבינו, וגם פחדו לשאול אותו בנוגע למאמר הזה. נאורה בהם השאלה, מי הגדול בהם? ישוע, שידע את מחשבת ליבם, לקח ילד, העמיד אותו לידו ואמר להם, כל המקבל את הילד הזה בשמי, אותי הוא מקבל, והמקבל אותי, מקבל את אשר שלחני, הקטון שבכולכם, זה הוא הגדול. יוחנן פנה אליו ואמר, אדוני, ראינו איש מגרה שדים בשמחה, ומנענו בעדו, כי איננו הולך עמנו. אל תמנעו, אמר לו ישוע, כי מי שאיננו נגדכם, בעדכם הוא. כאשר מלאו הימים לעלייתו, שם פניו ללכת לירושלים, ושלח שליחים לפניו. הם הלכו, ובאו אל אחד מכפרי השומרונים, להכין מה שנחוץ בשבילו, אך לא קיבלו משום שפניו היו מועדות לירושלים. כשראו זאת יעקב ויוחנן, תלמידיו, אמרו, אדוננו, רצונך כי נצווה שתרד אש מן השמים ותאכל אותם? אך הוא פנה אליהם וגער בהם באומרו, אינכם יודעים בני איזו רוח אתם, כי בן האדם לא בא לגרום לאובדן נפשות בני אדם, אלא להושיען. הם הלכו לכפר אחר. בעת שהלכו בדרך, פנה אליו מישהו ואמר, אדוני, אלך אחריך לכל מקום שתלך. אמר לו ישוע, לשואלים יש מאורות ולעוף השמיים כנים, אבל בן האדם, אין לו מקום להניח את ראשו. ואליש אחר אמר, לך אחריי. אך עלה השיב, אדוני, תן לי תחילה ללכת לקבור את אבי. אמר לו ישועה, אנחנו למתים לקבור את מתיהם, ואתה, לך, אחרז את מלכות האלוהים. <אז> איש שלישי פנה אליו ואמר, אלך אחריך, אדוני, אבל קודם אני חלילי אפרד מבני ביתי. השיב לו ישועה, מי ששם את ידו על המחרשה ומביט אחריו, לא יכשר למלכות האלוהים.